Лютых морозів майже не було и часто траплялись від лиги. Помилка ця виникає, мабуть, через те, що обидва прикметники мають один спільний відповідник у російській мові, умеренный. Зима была умеренная. Этот человек всегда придерживался умеренных взглядов. По-украинскому помиркованную або умиркованную це бто розсудливою і обережною, може бути тільки людина, розсудливий, поміркований та обережний з роду, він усе думав, коли б часом із цього вигідного діла не вийшов якийсь невигідний для його кінець, нечуй левицький. У критиці кріпосницької системи монархічного владу він залишався на поміркованих позиціях дворянина-просвітителя. Історія української літератури. Слово «помірний» стосується погоди, клімату, явищ і речей. Воно відповідає не тільки російському «умєрінний», а ще й «соразмєрний», «размєрінний», «посрєдствєнний». Славиться Україна своїм чудесним, помірним кліматом. Цюпа. Самотньо і лунко одгукується в німих стінах моя помірна хода, Васильченко. Одіта по-городянському, невеличкі помірні черевики на ногах із зеленими застібочками. Панас мирний. Отже, в першій фразі треба було сказати, зима цього року була помірна. Різний і всякий – усілякий. Автори статей і оповідань часто надуживають прикметником «різний», не спиняючись думкою, чи буде це слово до речі в певному тексті. Він нагорив багато різних слів, а нічого путнього так і не сказав. З різними людьми він зустрічався в житті, з розумними і дурними, чесними й підлими. У цих реченнях ми засереджуємо свою увагу на різниці між словами і людьми, але не знаходимо її в дальшому тексті, бо автори оповідали нам про всякі слова і про всяких людей. Прикметник «різний» передає відмінність. «Ми з тобою різні люди». З живих уст. Мій п'янюга найнявся до одного пана, Я до другого хазяйна найнялась. У різні села. Ганна Баринок. Якщо нема потреби підкреслювати відмінність між тим, про що йдеться, тоді краще користуватися займенником усякий. Всього було доволі. Вовків у лісах, зайці у полі, риби всякої великої, малої, в озерах і ставах – Глібов. У неї в хаті завелось багато всяких вузликів з насінням, великих і малих – Коцюбинський. Або займенником – усілякий. Обов'язок фольклористів усілякими способами виявляти таланти – Рильський. Захоплені переказуванням усіляких новин вони просто забували постукати питонникові. Шовкопляс. Робочий і робітничий. Зрідка трапляються помилки, коли плутають ці схожі забудови прикметники і пишуть «Восьмигодинний робітничий день» замість «Робочий день». Робочий натовп не втихомирювався замість робітничий натовп. Прикметник робочий походить від іменника робота і означає пов'язаний з процесом або часом праці. Забіжиш до Марусі у робочу часину, Марко Вовчок. Хлопоти робочого дня вернули йому енергію, Коцюбинський. Цей прикметник означає ще працьовитий, роботящий. Робоча як бджола, Номис. Дівка тиха. Робоча, панас мирний. Прикметник робітничий походить від іменника Робітник і означає пов'язаний з робітником, належний робітникові.